Për dhe e zë të ndëruar Një për i qështjeve të besimit Të cila duhet i besoj Gjdo musliman është Mendimi i mirë Që duhet ketë muslimani Për shokët e profetit Sallallahu aleyhi wasallem Edhe dashuria Që duhet ketë për ta Sepse ata në bartën islamin, ata e përcollën islamin dhe në e sollën në të, i bërja Allahu ata shkak që ngritën të përtetën, dhe Allahu subhanuat e ala, u kënajqë për tyre për këtë arsue, dhe tyra jonë është, që ne ti duëm ata, ti respektojmë ata, Ti përmendim ata në formën më të mirë Ti kërkojmë Allahot më dhëruar Që ti fali e ti më shiroj ata Edhe të nabashkoj neve me ta në gjenetet e larta Kërë është besimi e ehlisun nejtet e gjematit Ata besojnë Se shokët e profetis sënëllahu aleyhu sëllem Ishin njerës të mirë Ata njërët që trasmetuan fen Që e zbatuan atë vet Që sakrifikuan për këtë fe është dhe gjithë të voglë dhe të madhe që posedonin Që të përhapë i kjo e përtet Edhe për hirtë të kësaj merite Ata fituan kënejsi në Allahot madhëruar Kishin të loj meritet madhe që nuk e kishtë kush Dhe nuk ka për të pasur kush me rritën e mbartjes të fesë, në kohën e profetës sallallahu a.s. në ndihmimi të fesë, e për këta rësujë, Allahu subhanu a.s. i përmendja ta në Kurën, në disa ajete, në duke i lafdëruar ata, ndër këto ajete, shjala Allahu të madhëruar që thot, lëkad radhi Allahu alil mu'minin e i dhjubaj urun e këtahta shëgjara. Thotu kënoj që Allahu prej besimtarëve, Kër ata të jebni në ty besën poshtë pëmës, wa halima ma fi kulubihim, a i e diti se qëfarkishën ata në zemët të tyre, wa anzële sëkinët e alejim, dhe hu zbriti që të sijnë në shpirtër të të zemët të tyre, wa a thabë u fëthën kariba, dhe hu ashë përbleho të tyre më një të shlirim të afërtë, Kjo është fjale Allahu të madhëruar për shokët e profetit sënë Allahu a.s. Dhe si shtërëgohet në hadithet e sakta, në umëri atyre i ishte në bëj një 1400. Në umëri atyre i ishte në bëj një 1400 sahave të cilët i dhëmë besën profetit sënë Allahu a.s. Edhe për këta ka thënë Allahu i madhëruar, Allahu shkënashë me ta. Gjithashtu fot Allah subhanahu wa taala Kur'an. Wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar. Wa alladhina taba'u bi ihsanin radiya Allahu anhum wa radwan. Dhe də të hershmit të parë të muhaxhirëve dhe ansarëve, edhe ata që ndoqën këta me mirësi dhe bamirësi Allahu është i knajqë për tyre dhe ata janë të knajqë dhe Allahu dhët dh i knajqë ata dhe janë të knajqë ata për ti dhe ka përgatitur për ta të gjenetaj Kështu ka thënë Allahu i madhëruar në, në këta jetë i ndodhë në surën të ube për shokët e profetit sëllë Allahu a.s. për shkak se ata ngritë në fenë nartë dhe arrinë në kalesinë e Allahut e madhëruar. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar për muhaxhirët ka treguar që plaçka e luftës dhe pasuria që fiton profeti i Allahut për plaçën e luftës u takon ndër të tjerëve edhe muhaxhirëve, të cilët ishin të parët njerëz që sakrifikuan për këtë fes, u thotë Lill fukaraj muhajgjeri në ledhina u khljumin diarihi mua mualin jeptehuna Fadda min Allah ju redhona Uajon surun Allah wa rasullahu ulaik e humus sadikun Thot kjo pasuri u takon më fukareve muhajgjer Dhe cilët dolën nga pasurit e tyre dhe nga shtëpit e tyre Kërkojnë mirësin dhe këlejsin e Allahut Dhe ndihmojnë Allahun Dhe të tërguojnë e ti Këta janë të vërtetët, do të lojë më dhuruar. Këta janë të vërtetët. Gjithashtu ka thëmë për enzara dhe pas, ka të reguar që ata kanë hapu shtëpit e tyre për, për, për mëgjirët dhe kanë pritur ata. Thot, ju e hibbune me nëherë gjala i nejim, i duan, e nëzart, i duan këta njerët si e erdë dhe i migruan për të ta. Më pas ka të reguar për një grupë besimtarë që vinë bëstyre. Dhe dhe të to në ledhina, gjau më mbadi, mje kulu në rabbena, gfilla na, wali, khuanja, në vali i kuanë, në ledhina, se bakuna, biliman. Dhe dhe ata që vinë bëstyre, thonë zëtë jonë, në i falejë gjunafe dhe besimtarëve që kanë gjë për parë, nëshë besimtarë. Vë latë të gjallë fi kulubin aghille, Dhe më zvëndosë në zemët tonë u redje për ata që kanë besuar Rabben a inë në këra ufur rahim, zotë i onë tije i më shirë shmi Dhe kjo është një edukat që në mësën në kurani që të kemi parasysh me shokit e profetit sallallahu a.s. Sepsa ata ishin njerëzit më të më dhejnë të historisë mas profetve Injinerëzë më të mirë dhe nuk ka për të ekzistuar një pas tyre njerëz më të mirë se ata. Pa ndër të profetit sallallahu alajhi wasallam për dinë vëdëruar ata ka thënë brezi më i mirë është brezi im. Pastaj ata që vinën pas tyre, pastaj ata që vinën pas tyre dhe më pas do të përhapet gjinështra. Dhe përderisa ata e brezi më i mirë dhe tyre e jo, unë dhe tyre brezë është një të duham ata të i respektojmë dhe të lasim vë të mirë për ta gjithashtu profetit s.a.a. i drejtohet halidim në walidit i cili ishte musliman në kohën kur u bë musliman por u bë musliman për parë shërrimit mekës në më dhe në u vonë u bë shumë vonë musliman i thotë Mosi shani shokët e mi Ndokarit i drejtohet Halidit Ndokarit mosi shani shokët e mi Se pasha ata në dordët të cilit të shpirëti im Si kur ndë njëri për jush Të shpenzoj sa mali u hudit Më arë Nuk arri ndot gradëm E ndë njëri për tyre Që mund të shpenzoj sa një dorë Ose dy duar më arë si kur të njëri për jush të të shpenzoj sa mali u hundit më arë nuk arrim në të gratën në të njëri për tyri cili mund të shpenzoj sa një dore se të duar më arë nga vlerë e lartë që kishin të njërës të kallahu subhanu wa ta'ala për nëjnë dhe profetit s.a.s. nëmja thot halin në walidit të porosim që të djojmë ne dhe të kejmë pasush ne ndërkohëra muslimanët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 Dhe thënë, dashuria e nësareve është besim dhe uretja e nësareve është hipokrizi. Për treguar që nësaret ishënë ata që i pritën besimtarët e mekës, i strehuarën ata edhe për këtë vepër të madhe që bënë, dhe për ndihme që i dhënë profetisë onë Allah i seme për hapjën e fez, ata meriturën në këtë nëgrate që kush i doa ta është besimtarë dhe kush i uretën ata është munafikë. Gjithashtu një hadith tjetër profetis S.A.S. ka të reguar për parësit vdiste po për nësarët dhe thot O njërëz jepu një haku nësarëve sepse ata e kryen dhe tyrën që kishin për ta kryen edhe ta eshti ka ngellur vetëm që të marin shpëblimin që meritojnë E nësa të kryen të tyrën që kishin për të kryen E ndimuan për fetin sënë Allah E ngritën fënë lartë me lejnë Allah Së këtë të fe Dhejërë i sajërë të vdekë e për fetin sënë Allah Dhe kjo ishte dhe të tyrë të tyrë Dhe ata tashmë e kryen në ta Pra ndaj vlerësojnë e ata Se ta shtika ngellu për ta Vetëm të marë në shpëflimin e tyre Ta ishi shokët e profetës sallallahu arja sëllem. Njërës të lartë në fjarën e dëtyre, në veprat e tyre, në ndihmejës e gjithan fesë, pra ndaj dëtyra jonë këndrejt të këtyre dhe është që ne ti duham ata, ti respektojme ata, ti përmendim ata mirë, dhe musëmbarti muzemrat tonë e ureti për ta, sepse ureti e për ta do dhëtë hipokrizije qartë, u rejtje për ta të të të shkaterim në të të shkaterim për njëriju në, në dynja dhe nga het këj është besimi e hrisu nejtë dhe gjematit në lidhje me shokët e profetis sa më mahu a.s. ata njërës të cilët mbartën pen ngritën e të lartë edhe të ngelen dritëshuës në rrungën e të vërtetës deri në ditën e gjukimit lusat mahu në madhëruar në bëjë për e atyre Të cilët kanë dashuri për ta në zemër të tyre Në bëjë për e tyre që kërkojnë fali për besim ta Që kanë qënë për parë nesh Dhe të mosfusë në zemër tonë u rejti për shokat Dhe profetës sënë Allah Elhamdulillah Vë salatu vë salamu ala rasulillah Vë ala alihi vë sahmi e gjemain Sot Kanë dalë njësa grupe njërzish Të cilët Shfaqën urrëti për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Po them sot sepse sot ka dal hartësi urrëti e tyre. Sepse urrëtia e tyre ka qenë një or që më zdegës së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe këta janë një sekt. Një sekt i ndyrë, sekt i shiave, të cilët i mallkojnë sahabët, mallkojnë Ubekin, mallkojnë Omerin. Malkojnë sahabët e tjerë, edhe flasin për ta keq dhe nuk i duan ata, edhe për këtë kanë folur dietarët dhe kanë treguar se këta njerëz kanë dalë nga feja, nga feja islame, për syyesa ata, shajn shokët e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, shajn Ubbeqin, shajn Omerin, akuzojnë Aishën radhiyallahu anha për immoralitet. Aishën të cilën E ka apostruar Allahu në Kur'an në sur Nur, ka zbritur ajetë të cilat tregon që ajo është e pastër prej akuzave që i kanë vendosur munafiqët. Edata akuzja tregonin edhe ja e shpërndarën munafiqët në kohën e Profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam, ose kanë trashëguar shihet ose rafit do të si quhen ndryshe me emrin e tyre të, të vërtet. Të cilët mbartin një urrëti të madhe për shokët e Profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam. Allah suhënë vë ta'ale ka të lguër në Kur'an, thotë Muhammedur Rasulullah, Walledhine wa mahu ashiddahu ala l-kuffare, muha mahu bejnë hum. Hëdë Muhammed e shidrgujë Allahut, dhe ata që janë më ta, janë të mëshishën dhe njëri tjetëri dhe të ashën, dhe, musbesim tarve, të dhe min i musbesim të arve, të raumë uka nësut gjëtë e jebdhavu në fadla, minë Allah u ridhwana, i shikonë të në ruku dhe në seshë, dhe kërkojnë, kërkojnë mirësi, Dhe këlesinë Allah subhanu wa ta'ala Si ma unë fi ujuhi min atheri sujud Shënjat e tyre janë në, në, në fëtyrë dhe tyre Shënjat i ka në fëtyrë dhe tyre Nga sejshdja Nga sejshdja që bëjnë Paset regonë Allah i madhuruar thot, methallu, Dhe thot Dhali ka bethelo unë fit të urat Ky shemë dhe tyre në të urat Edhe në gjithë që të shtu Paset të regonë Allah subhanu wa ta'ale, thot, li e ghi dhabihimul kuffar, thot, që të ufusi u uretin në zemër mos besimtarve. Edhe pre i ksej pjesët e jenën, kanë ziri mamaliku si argument, që ata persone që shajnë sahabët dhe nuk i duan, por i urejnë ata, ata janë mos besimtarë, ata janë mos besimtarë, sepse ata kanë mëhuar a jetet kuarnore të cilët të, të regonë mblerën e lartë që kanë sahabët, Sepse ata kanë urryer ata njerëz të cilët ia është kënaqur Allahu me ta. Për këtë arsye, duhet të ketë duhet të ketë kujdes besimtarit në njeriu prejse rrugët e humbur, të ruhet rrugë për rrugët këtyre njerëzve të, të cilët tashmë kanë deportuar dhe në vendin tonë me disa shoqata të cilët pretendojnë se duan Kur'anin, por në të vërtetë duan ta djegin Kur'anin dhe veprat e tyre dhe me fjalët e tyre Si që ka thënë Allah i madhëruar, juri i du në liutësvi, unë, unë on Allah i befuahihim. Dua të shuajnë dytënë Allah në gojët e tyre. Ka thënë një për i djetarëve të se lefëve, thotë, ata personat të cilët shajnë sahabët, dhe, dhe thënë përta që sahabët pasërëndar nga feja si shprejendojnë shijat, ata në të vërtetë duan të hedhin poshtë trasmetu e si të fejës që me antë të kësaj të hedhin poshtë fënë tonë. Për këta rësue, ata në të vërtetë janë njërës dhe prishën dhe njërës dhe qinë. Sepse ata duen të hedhin poshtë transmituës transmitu dhe festonë dhe të hedhin poshtë fënë islamë. Për këta rësue, njëriju duhet të njohë të vërtetën, të njohë gjithashtu dhe të kotën që të ruhët prej sajë. Si dë mos në kohë në sopë në kur kanë darë shumë sek Shumë sekti që shdo njëri për i tyre Transmeton të kotën e tyre Dhe hethë helmin e vetë A të helmoj helmi që kushe prek Helmojët Dhe bëhet për grupit o tyre Dhe lusë Allahun e madhëruar Në ruaj për i këtyre humbjeve të cilat të qenë në gjahnem Lusë Allahun e madhëruar Mosfusit e zema tona Urejti për shokët e profetit Sallallahu a.sallam Lusë Allahun subhanu wa ta'ala Të në ruaj nga humbja dhe në rrugët, në rrugët e humbura dhe nga errësirat që është tuar shumë në kohët e sotme. Nusullallahu subhanahu wa taala ne falë gjithë gjunavet, na bëj për atyre që i duam shokët e profetit sallallahu alaihi dhe sallam, të na ruajë, të na ruajë neve prej rrugëve të humbjes, të cilat janë humbje sigurte të çojnë në xhehenem, Allahu shmend ju gjithë